Itxi da negua, bere aurpegirik, alaienarekin, aspaldi ez berotzen, ez argitzen, ez gintuen eguzkiarekin. Eta guk, egunik argitzuen erako dugu gurera Xabierlete. Laurogeita bederatzi poema hartuta dator, eta poesiaz gogoeta bat ere bai aparte, poesiak berak gogoeta espaldira bezala aurkeztu zuen liburua pamilak argitaratua Durangoko azoka aurretik. rakurri zituen poesiak jendaurrean ohi indarrez. Ohikoa ezten na hainbeste zainbeste poesientzle biltzea toki berean eta liburua saldu dute asko neguko azoka liburutsuenean. Sei ataletan banatu du lana atarikoak lenda bizi, miresten dituen lau poetaren lanbana jatorrizko hizkuntzatan eta geurera itzulita, Udazkenekoak datoz ondoren dozenna bat, zatirik oparoena vulnerant omnes da eta negua bestea. Tartean, poema dozen erdi joan zirenei eta obabako lurraldeari begira, poetari utziko diogu zatibakoitzaz lasai izketa egiten. Eta lapurtuko diogu poesiaz gogoeta bat egiterakoan berak aitortuak. Niretzat oso zaila izan da beti poesia argitsua eta baikorra idaztea dio berak. Oineas eta sufrimenduri gabeko esperientziatik ezin da egiazko poesiarik sortu. Niretzat poesia iraganarekiko bidaia beti berritu bat da eta gogo eta esparru han baitaude gure kulpak, gure desleialtasunak eta gure kontzientziaren urradurak. Xabirletek jarraitzen du egun sentietan kulparen zamak kolpatzen gaituela jakitea, horretaz konturatzea, hori da poesia eta jakitea maite dugun guzti ura. Iragankorra dela, auskorra, maite ditugun izaki eta pertsonak ezin ditugulako zoritsarretik eta eriotsa deglibratu poesia beste erabatean esateko, otoitz etxiperatu bat izango litzateke gure izate iluna nora ezera daramaten jainko uzkurrei zuzendua. Doinu hau negua da, beste doinu bat aukera genezakean Javier leteri dio sala egiteko. Hauxe esate baterako, bere poesia liburutik atera dugu. Antu Xabier batek onkituna ustekabean esanez hazten den poematik eta lapurtu genitzakeen musika geiago ere baina ez dakigu konmeni ote den zergatik xamintzen nauzuein beste galdetzen baitio Johan Sebastian Baji, adibidez Utziko ditugu musika kalde batera Xabier eh, Bai xamintzo egiten dute Bergaratue Bar Arantza eh, <clears throat> eh alde batetik eskartu nahi dizut elkarrizket honi egin dizun sarrera hain. Unki jarri, eta... Aine erra, eta... Bestetik... Kantu honek. Izugarri inarrosten hau. Ez da git, Nere poemo baten bukaeran jarri nuen, eta gainera gero antxonek kantatu zuen, eta entzuten duan bakoitzean... Urratu egiten hau ez. Ez da bakarrikan... Adiosen emaitea, bueno, juntzizaidan ari, baizik... Bizitza... Bizitzaren... Esperintzia askoan ondoren eta poema horretan ohi esaten dut, Bakortasunean poan osotasunean bukatu beharrean bukatzen dugula, askotan eskasian eta eta galera batetan ez. eta Kantu honek ere hain gure hain kantu zea ezaguna eta maitu izanik hori dirazten du. ez, eh? Enuncia tu ondetan. Adios en maitia, adiós, adiós segulako. Mesan zen zaké, agur bizitza, agur segulako, agur edertasun, agur segulako, agur zori agur betirako ez. Eta bai, asko ikuitzen hau. Mhm. Mm Itzeien dezagun ba poesia liburuaz. Justu, abiatu duzu poesia liburua beste batzuen, eh. Poemak argiteratu Xabiar. Bai, hoeek <coughs> maite dituz dalako, idazelen eta gainera nire baitan eh, harrakastam dira izan dutelako, batzuek azken demora hilagete hauetan, denbora hauetan, badaria dibidez ana agmato baina beste batzuk lehenagotik. Bueno, Txessare Pabeseek, Salvador Espriuk, eta orduan, eh, aukeratu ditut, pentsatu nuelako, atari gisa, sarrera gisa, oso egokiak zirela, gero, etorriko zenari, ba, bueno, eh, anuntzio bat emateko, eh, sar, sarri de bat emateko kontextualizatzeko. Bai, ze hor <coughs> aukeratutako poema horietan eh bueno, nere liburuaren e, edukiarekin eta espirituarekin eta giroarekin zer esan oso zuzena zuten, eh zeuden poesia, poema oso ederrak izatez gainera. Oso ataltiki bat aukeratu nuen e, Salvador Espriurena. Esaten duena zergatik geitu izbal geiagon nere bakardadeari, gero Salvadoran espriuren beste bat esaten duena, ez munduko hitz argituenek, ez eh, bueno, jakituriaren dizdirek ez dute, eh, lortuko oina zeoni beste zea bat, beste xetasun xe, xe, xe, xe sumaten maten. Alakila ja, dena esana da gota, fatali, fatalitate bat esana balego bezala. Gero, txesare pabeziren poemo bat, oso de derra, eta... <coughs> bihotz bakarti bat eta azitze egiten du, eta askotan ez dakiko, bihotz hori bere bihotzadan, o, arbo, alboan edukit duen norbaiten ez fereka azitze egiten du, baina bakar da, diaz ere bai. Beste Italiar baten poema bat, azken hilabete horretan ezagutu dut, nahizta poeta ezagutzen duen, Jusepe Ungaretti, non gridate piu, eta izugarri gustatu zitzean, ez gehiago oiurik egin, ez gehiago harrabotsik eta, bueno, aldarrikapenik egin hiltakoen ahotsa entzunei balimaduzue. Utziez utziez hauekpean atxeden hartu dezaten. Eta azkena Izugarrizkoko poema, bueno, poema berez, eh, ni jarri duan Oineasko luzea gadau atal ditu eta gainera nik atal bat aukeratut da norteko iparrellego alegiaren eh, poema honen atal bat eta eluki Izugarria da. Hiltako e, ez hitz egiten du bere gara historikoa, eztan hilt ziren guztia, ezta bereziki bera gurbiltzituen erioz, zitzegiten duana ahmatoak eh, erruziar poeta bat Estalineak izugarri arritzapaldu zuena, eta oso ba, Michele eta Gazte, Eder, eta Loriosa izan behar pertsona bat azkenean ba, bueno, Estalineen erregimenak, eta, eta bueno, bere gara historikoak zanpatu zuten em, em, itazle bat, ez poeta bat. Eta poema Hau konkretuki galdutakoi eh, buruzko poemoa da. Eta poemorren bukaeran berak esaten du itzultzen gera gure tokile maiitatuetara maiitaak iango ditun tokietara itzultzen gera etxearetara eta jardinura jahau dagota, dena zarpildua dagota, dena eta etxea arautsa dagoota, ez digu ez zaigu inor bidera ateratzen eta arroz bezala sentitzen gera era bat, eh, etxearetan gurea izan zen etxearetan. Eta azken azkenean esaten du gauza isugarri bat. Esaten du ambizi zirenak ere falta ditugu gurea genituenak. Begiratzen dugu eta pentsatzen dut haien harimak izarretan egongo direla eta nere burueri esaten diot hobe, hobe anegotea. Beraientzat hobe, alegia mundutako sufrimiento digalein dutelako. Beraientzat hobe eta bukatzen du esanaz. Eta agian guretzat ere hobe. Eta zeure egiten dituzu hitz horiek. Bai, bai, bai. Neriag egititu bai. Ze. Nik hori pentsatzen dut. Sentitu du da nera izuzu horri hurbiletik ez. Askotan gogo eta geiten ditut, ez? Oroean dela hiru urte gertatu zenaren ondoren, ba bueno, Joan ziren ez ta hurbilen dituen, Ta batez ere, bueno, hurbilen nuen areta ez ez ta mintzatzen atzaionean esaten diot. Zu eh, bakera eramanen, errezu, bueno, erreinduan, zau de, ez. Gu hau hemen, eh, bueno, bizitza honen zamaren pean, itzalien eta itzalperatuen ze oh, gune hauetan, ez, kokaleko hauetan. Hori oh, izaten da askotan, nire aldarrik apena, ez. Zur salbatua zau de, zur salbatuen tokietan zau de, gu hau hemen itzalpean eta poema horretan hori bere, esaten du, gana agamatuak. Mm -hmm. Zu, esaten du, salbatua zaudetan, zu, Javier, zu bizirik zaudetan? Eh? Bai, bizirik egotea gauza bat da, egotea beste bat. E, neri lagun batek esan zidan, lur da oso hitz edar batzuekin, e, Javier, bera, glorifikatu bat zeo, ja, betirako, Oin argitan zeo, eta gu gaudekitzalpean ez. Bizi gera, eta bizitza maite dugu nola ez, eta berak ere maitez duen, eta gu elkarrekin bizitza maite genuen, eta bizitzaen alde asko borrokatu genuen, eta bueno, hori zan gure gure lehia ez, bizi elkarri bizitzen iraun, eraz, bizitzen lagundu, e, aurrera jarraitzen lagundu, zailtasunean, gaixotasunean, eta istripu, istripuak izaten genitu nean gure bizitzen, desienta izan genituen ba, Beti aurrera jarraitzen zaietu. Gale ja, bizitza nahi genuen, bizien nahi genuen, eta bizitza maite genuen. Orduan bizitzarekiko eta bizitzaren aldeko lehia bat zegoen ordenbora guzian, baino, beste alde batetik ere bagenekien hori bukatuko zela, nuizbait. Eta ez gintuen gehiagi iluntzen, ez gehiagi ez. Tristetzen piskal behar bada baino, bai, tristetzen bai, ilundu ez... Pre prestatzen joan ginen, joan ginen prestatzen peliki, peliki, peliki, horretarako ez. Eta zu diozu bai, zudiozu arantxa bai, gu bizigera. Gu bizigera, baina nire laun horrek esan zidana gere askoera egiten dituz. Joan zirenak ez daude batzuk sinisten duten bezala, edo uste omen duten bezala, gehien egala uste Ez daude inunez, galdu ziren eta kitio. Nik ez dut ustenik nik dut ez oso urrutinun baitu direla. Beste eh, toki, ez dakit, ze toki, ez dakit, dakit nunta nola hori, ez dakit baino beste toki argitzuago eta beste toki zernitaten hondiago dun bat, batzuetan egun godelela hori sinisten dute, dut, deo, nahi dut. Eta horregatik esaten dut, pentsatzen dut, argit, argitan da duela, argi batetan eta glorifikatuak nola baitez. Tago gau da itzalpean, bizitza beti itzalpe bat da. Eta itzalpe horretan zuk idatze egiten duzu bai besteik ez dagiteen eta izasten <risa> <risa> izasten <risa> ere es gaiei baño bueno saiatzen aiz pizka bat. Uh -huh, Takas honetan eh, idatzi berri duzun liburu arkestera berarekin batera dator poesiaz gogoeta bat. Aparte, ez dagiguna da komeniden poesiaz gogoeta bat irakurtzea, poema liburuen murgildu urretik edota ondorenerako ustea, eh, hobea ote den. Ni uste dut asko zobea dela. Ondoren eako ustea. Ze gogo eta hori argitaletxak eskatu zidan, eta niri hori ondo iritu zitzaidan, dan, bueno, alako poetika bat e, zehazteko modu bueno, narratibo batean, eta piskate, e, te teoria bezala ere bai ez. Hor, elduleku batzu baitu, este batzun iritzietan, eta bueno, filosofian, eta bestea baino, Hori izan daiteke behar bada irakurri ondoren pixka bat libururen dinorakoak argitzeko balio dezakeen gida liburu bat baino bidaia eginta irakurri behar Beste hau guztia ez dago jakin berrek, eh. Ez dago. Ez dago jakin, eh, jakin berrek. Ta gaineran nere liburua irakurri duenak, irakurtzen duenak, hori irakurtzen hasten denean oso ondu ulertuko du hor zer dion dan, ez? Hori, hori ziur. Ta hasten baliada liburu baino len igual irutuko zaio dela alako ez git, pusketa teoriko bat, ez da oso teorikoa ere, azken aldean, azken parte meintzat ez da teorikoa, lehenbizikoan berro alin gehiago ez, gogo eta historiko batzuk egiten ditu dalako ba, poesia zertzen, hain zinatian gresia rentzat, bestea, baina, bueno, gehorretatik pasatzen Eta gartzen dozu zurera. Nire poesia, hor bukatzen dut, orduan duan jende gozondulertuko du, baina gero, irakurritageo, liburu irakurritageo egun sentiaren esku izoztuak duizenburua lan honek esan bezala eriotza negua hotza euria abendu asko xabier azaroak urtarrilen bat edo beste joantzirenak etengabe presente paisaiak irimaiteak gauak izugarri eta deigarri egintzaigu zenbat arratsalde bai arratsalde, arratsalde horiek e, ni arratsalde gaskun kitzen au e, beti Egun sentiak ere bai. Batez ere egun senti batzuk izaten ziren, Nafarroan nuda pasatzen genuenean, hor, aipatzen ditut, poema pare batean, kobaltozko egun sentiak ez. Urdin, urdin asten zenean, zeru argitzen, de bat hartzen zuenean izugarria. Eta egun senti oietan, oi, egun senti oietan, eta ordu oietan, ba, oiaritearekin ez, horre ba, ziren kobaltozko zeru batzuk eta bueno, izaten zen egunaren promesa hori, ba, oso deigarria eta oso erra ez. Baina, asko hunkitzen induten, eta batez ere hor aipatzen ditu duen esenatoki horietan, udako lekuak, udalekuak eta una farrona hiltzen ginean ean, eta hilunabarrek. Ze bazuten alako argi oso berezi bat ez, hola argi poetiko bat, eta bereziki eguzkia sartzen hasten zenean, hemen txikia izaten dago, nik ez, ez du, ikusten gaina itsas bazterrean biziren ikusten, baina hukemen ikustu, eguzkia sartzen ikurni eta dek ez dut ikusten. Ikusten dut oso goi sartzen dela, medianatzean, eta gero ba, galdu iten dela, ez? Eta baino, han eguzkia sartzen ikustea izugarezko espetakulo bat izaten zen, ez? Eta gorri-gorriat izugarezko duzkia, derra, baina hori baino lehen izaten zen arratsaldearen melankolia hori ez. Melankolia bat. Melankolia sosegua, baitare, ematen duaskotan. Baitare, sosegua. Melankolia bat, inezo, inazetxua bezik. Pozezko melankolia bat, bazikoalako egunea darruzze bat, uzako egun luz hori, eta bazenekielako gurengo egunean berriz ere, beste egun luzze bat izango zenuela, argi askorekin. Hemen, sekulaztak iguna. Eta horregatik egin ditut, arratsaldeak, neguak ere asko. Eta bai, egun sentiaren esko izoztuak, izotza, gotza, negua, udazken udazkenak bizitzaren, bukatzen astearen metafora bezala, baino, arantsa uste dut, <gülüyor> dena ainiluna tezkorra izan ez edin, poema hoetan udak ere badaudela. Oain, udak agertzen direnean, eta udako... Baina dira oroitzapen, dira gehiago izango ez diren o, o, zerbait... Ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, dira, ori, dira. ori, ori, ori, Ze, ni badu joera bat ez, beti, hola, pixkat iluna, pixkat ez asko ere iluna izatekoa eta, hola, eskorra eta, ba. Baino, eta nire bizitza, gure bizitza atzerunz behiratzen dudanean, ba ikusten ditut, e, hainbat, hainbat, e, gertak izun zail, eta esotasun, eta bakuntza, eta zoritzar bestelakoak ere, eh? moralak ere, bai, eta afektibak gure bizitzaren zimai momentu den, baino, E, gezurra izango litzateke gauza ederreta ez mintzatzea eta gauza ederrako egontzen gure bizitzan, eta gauza ederroen artean egon ziren edertasuna mm, somatu genuen etazen eginzi zaizkigun tokiiek Tokiiek. Tokiiek e, batzutan toki fisikoak dira, eta beste batzutan ba, ba, toki izea dira poetikoak gune poetikoak, baina bai. Zuk arrazi duzue eh? agertzen daean hor <coughs> ederrak eta udako garisaileak eta E, Makalen orizka eta gauza gloriosoia denak ahertzen direna. Baita hiri ere. Hiri maiteak ere. Hiri maitea bai. Hiri maiteak eta gainean pondo batean aipatzen dut Italiar herri hiri maitea. Hiri Italiar hiri hura, ez? Hiri ba. hoiek batez herri Mediterraneo ingurukoak, ez eh. Morri biltzen gineanean eta bai. Hiri hoiek eta, eta dira bizitu edo ezagut izan dugun hiriak, baino baitare amestu izan ditugunak eta ditudanak lurdezegazioei gainera amesten zeua zen euneroko bizitzari ta lurrarita errealita, errealitatere atzikiakoa zen ez ta esaten zidan, zu beti amesten bizizera etorriko dauda berria uda ta jungora ez jungo era ez, jungora ez nora, ta ginora ta hau ez ta gizer baina bizi zaitez momentuan orain ez, gaude uda berrien gaude ba, ba gaude otsalaren zazpian, eta bueno egun polita egiten du ez zu ozge egiten ta disfruta ezagun eguna ta momentua bai Baina hori badut, ez bakari poesian bizitzen eta gaur egun, gaixotasunagatik eta oso baldintzatua bizi naizen ontan, daukat eta zenbateraino gainea urruneko iri, bueno, nik mitifikatzen ditudan eta literatura egiten ditudan, hiri Mediterraneoko italiakot, grezialdeko iri, edo roien, zera bat. Hamez bat, afijazio bat daukat oso barruan zertua. Eta zure oba zein da? Nere obaba da, obaba asmatu zuen e, poetaren e, lurralde literario berdin-berdina. Nere obaba da, bere obaba. Eta zergatik, badirudizea badala, erredundantzia bat. Bez, bueno, azken finean, e, az, azpimarratze bat beharrezko azlitzatekena. Oain badatorkigu gu, xaberlete, obaba ipatzea eta zer dela. Obaba hor dago, obaba norbaiteka asmatu zuen, badakigu norka asmatu zuen gutxi bora bera jende, oba daki, oba batzu inundakuen, batzu zalantzan dira, baina ni, nola, oba bako lurralderi begira askotan egon izan naizen, <risa> askotan, e, poetak oba baizen hori asmatu baino lehen, egoten nintzen begira lurralde hori, et horri, eta geroztik askotan egon naiz, eta gero izan ditut e, kontemplazio horren zenbaitu, une zenbaitu momentu oso unki ez. Eta hori da aislatu nahi za nuen. Eta gainera, eh, estasmakizuma basic, realitate soil sola ere bada. Obaba koluraleri begira izen izenburupean idatzi nituen eta dituen, lau poema lehenengoa. Justu gutu, urtegarai hontan abendu o, abenduko egun argitsu eta hotz izugarrioz batean E har txaldeko hiruragaldian obabako lurraldeari begira nengoela, hasi e, sortu zitzaizkidan poema horren hitzak, ez. Da izantzen pixkat argiaren zera faszinazio hori horretatik orre, abiatuta, gero esatea, bueno, ba, argia gutika gutika bizitzan zehar galtzen jotzen den zerbait dela, ez? Da oso nagusi hori da poemarik argitzuen bat. <laughs> <laughs> argia gehiena aipatzen duena bai beintzat. Ni uste dut poemo hiek, lau poemo hoiek... E, bueno. Zai, jendeaz esamudu, maio, nik maite ditutizu, barri maite ditut, zain jen bat asun bat egiten gute gainera. Ta azkena naiz eta nahiko berezio da, laguarra na, nahiko berezia da. Eta behar baldin badan momentu besteak irurak ila elkarren segidan atera ziren, oso egun gutxita, baina, laguarra nau gero ago atera ez. Eta beste beste abagune batean. Hoiek maite dituzu besteak ere bainos, ke? Nik liburu entako poemak maiteia, maite, maite ditut. Iru hitzen zait batzuk e, beste baino boroia, hogeatu zaizkidala, baino Neri hola laguna broman galdetu izan diatenean. ze, poema onak itatzi aldituk eta nik beti esaten dut. Nik ezagit onak edo txarrak diran. Diren, hori ezagit. Orain, egiatiak direla. Eta nera barrutik, bene benetan sortu direla, bai. Liburunetan ezagola, betela nik, eta ezagola pirotekniarik. Nera diskide batek esatun duen bezala, hori, ziur zirrta ezagit. Bulnerat omnez. Ultimanekat. Hai, salipolita da oso. Mm. Ori... Baina bila ibili beharra izan dugu, se behar. Ez tain in Ezan esan izaba bazenigu e, oren guztiek duten duten eno... gizona kolpatzen? Honek <laughs> Azkenak abiltzen du. Da. Ez baina badu bere zenzu arantza eta izango litzateke zenzu, ez bakarrekan literarioa, baiize gure zenzu e, fisikoan, eta gure gure koleku e, fisiko batzuetan dagoen zerba adierazpena. Zehatz eta mehat? Ifarralean, urruñako herrian, urruñako alizaren kanpantorrean, dagoen kanparearen azpian, esaldi hori dago latinez. Vulnerant omnez ultimanekat, denek zauritzen dute azkenak giltzen zaitu. Eta esaldi hori, besteak beste, bueno, nik baro liburutetik ezagutu nuen. Eta urruñera juna nitzen hordurako, baina nitzen gonduratuan zegoenik. Baro jakasko maite zuen esaldi hori, Ta askotan aipatzen zuen bere literaturan, eh? bizitzaren eh, alako epitafioa duzela. Eta gero, aurkitu izan dut, beste bat literaturetan ere, eta Nikolain horaitzen ezen literatua ditatik, eh, oh, epatuko nituzke, Alejo Karpentier, eh, Henry James eger badu, horren aipamena mena, ez da genundi eta gero, nik bateren maiteez dudan Camilo Jose zelak e, Nobel sari eman ziotenean eta Estokolmona hasi zanean bere bueno, bere disertazioa edo bere alokuzioa e, egiten horrekin hasi izan, eta esan zuen baro jaren e, liburutetik jaso zuela eta oso esaldi beharra iruditzen zaela Euskal Herriko, Herriko Euskal Herriko Errittiki bateko kanbantorrean zegoen zeraba zela eta beti gustatu izan zaitazu gustat dut eh sententzia eta epitafio bezala oso zehatza dela eta oso indartsua dela. Oren guztiak dute gizonak kolpatzen, azkenekoak du obirat egortzen. Hoi Okarrez balimana go sarakoel izan dago. Orense jo tentsara denak irakurtzen. <laughs> Oren gutxi eta denbora asko, lagun batzuekin eh, aiskire batzuekin eh, Ifarraldean bueltakata, bueno genbiltzen eta edizkido eh, batek izan ziren, zera, hola, ipatu nuen, urruñeku bat, bat hemen saran euskeraz jartzen digita. Entzen binekontu datu, ordoan behiratu genuen da bai, efetibamente. Mm -hmm. e, Hautz, neutral batek, bueno, zati horretan sartu gara, Javier, nahas maezan gabiltza aurrera, eta zera, gulnerat da zatirik oparoena, Bai, 1.40 poema dituta, gero bigarrena zati, bueno, bigarren gorputz indartsua izango litzateke azken atala e, neguan zituko, 30 poemaekin. Mhm. Uh -huh. Emendik laportu dugu zati bat esaten duzu, "Aut neutral batek ordugorenean berriro esanen dit. Nire ulermenak oso aspalditik aldarrikatua. Amaitu da bidaia." Bai. Hala da. Aspalditik eh, deki una, ba, aspalditik, eh, bueno, espalitik ikasia duguna eta hor daukaguna. Jakituria hori, bukatuko dela bideia, alako batean batek esaten dizula. izula. Ta, abotsu hori ez da oiukako abotsa, ez da abots lanturosoa ere, ez da abotsu hola zera, Oa. ez da abotsu neutral bat. Eta hori idatzi nuen orain dela borte deixente, ba arratxele batean zen baino ez nafarroan, hemen zen, donostian eta lanetik gaten eta hori txalderi begirata hola. Abos neutral bat entzun izan manu bezala zertziana laser bukatuko du bidaia. Bizitzaen aurreanago, in laser bukatuko du bidaia. Bai. Sati honetan oroitzen oroitzen duzu aita, baina beste atal batean ere bai, ama ere bai. Bai, bi poema ditut amaria dedikatuak. Ba, dedikatoria zehaz batekin, eginda besteak dedikatori gabe, baino amari buruz bai. Atentzio mandiego atal honetan, Itxaro bordare, eskinetako... Bueno, padu ere, zentzua. Nik iparraldeari, e, bueno, esan dezan, lintxa, e, liburu honen azken atala idaztenari ari intzela, eta urten izan da, eguerretatik, hona izan, izan eguerretatik, unzat izan zen, urtara jan, txaila martxoan, e, neguan izan zen, azken guatalo horren poema geienak idatzen dituen. Eta, horiek idaztenari ari intzelarik, Beste batzuk ere sortu zitzaizkidan beste erreflexio batzuekin gogo eta batzuekin ez. Buruan niuenenak eta beste batzuk ez dituen oso buruan bainola pixkat sus, sum, sus, Usnatzen dituenak edo. eta bat bazen barruan eraman gogo bat behar bat iparraldeari buruz zerbait idaztekoa. eta osa nuen bat poema batiatzeko dut iparraldeari buruz, bainoola urruntasun batetik bezala nostalgia askore eta. Gure gaztaro oroituz, arahutengi nanean, txundituta, lehiuratuta, ez dakit, abarriaren bila bezala, eta gero ba, gure bizitzan zehar, ba bueno, beste galera askoaren artean hori ere galdu galduot edugunez. Eta bueno, poemo hori atera zen, eta idatzen nuenen bere ala pentsatu nuen, niparraldego bati noroetik edekatu beharri dut. Eta itxarobordari pentsatu nuen, ze itxarobordanik asko maite duden poeta bada, oso poeta sakonata interesgarri irutzen zait, eta pertsonalki oso gutxetan, ongei alkarrekin, hiru lagaldiz gure bizi guztian, ez dakite ongeran, lau aldiz ere. Baino bere poesia asko usta entzai, esko maite dut, bere, beste, beste lago, bere iratziak erirakurtzen ditut, eta bentsatu nuen berari, dedikatuko nioela, gaina maitasun ondiz, zaitik maitasuna diot, e, itxaro bordari. Maitasun platoniko bat, ez dakit zergatik zehaz, baina nire dut, bere poesian iruitu izan zaidalako badagoela hor... E, Txakontasun ondia eta badaudela dau, ba bizitzaren zauri asko. Bueno. Egiatiak direla. Bai, egiatia direla oso bai. Eta ez artifiziozko. Ez artifiziozkoak. Euskara zeri idazten dira zoritxarrezta artifiziozko poemak eta poesiak. Eta gazten artean konturatzen ari naiz asko idazten direla. Nik ezagite eskolaren kutsua den, edo handi gazte diren, eta ez dagoaten beren agos propio handi zehaztu hau pasatzen nahi baino Poesia gaztean bada gogalako zea, joera bat pirotekniak egitekoa eh? poesian. Ezudegaizki, batzutan oso irudi bitxiak erabiltzen dituzte eta oso esaldi sugerentea, baino neretzat poesia horren poesia mueta horren garaia pasazan ez, baino, bueno, Ez da gaizki, hoiek eh? ere etorreko dira zera. Zoriko dira, uh -huh. el dutasunera. Zorionez, edo zoritxarrez zoriko dira, izango dituzte eskarmentuak eta bizitza kolpatuko dutera katziko dira. Biziko dute bizitza, zorionez eta zoritxarrez. Hoida, hoida, garen txea, hoida. <laughs> Momentu goziz. Ata laba maitzeko, em, gureaita, sartu duzu, oso gureaita, partikularra, pertsonala. Hmm. Hemen ikusten da oso ondo, gogoetan esaten duzuna otoitz bezala eh, poesia egiterena. Ni ikusten dut poesia neurren dibatean arren badela, eskari badela, ez otoitza da dela. Otoitz hori izan daiteke pst, otoitze um, otoitz baikorra, giluratua, pozezkoa, bizitzaren ertaintasune buruzko otoitza. Otoitza izan daiteke ilunari, otoitze chiperatua, otoitze um, zauritua, ilunari, tristurari eta gero otoitza izan daiteke Jainkoa ditzen dugun horri ere, hori dena bere baitan bilbatuko luken zera, izaki misteriotxe horri jainkoari. Eta poema hau, poema honen zera, bueno, historia oso laburra, gaina oso bitxia izan zen. Ni liburu amaitua nuen, jundeen e, kainan, San Juanetako komprometitio nitzan entregatuko nuela, eta hortzen emilena bukatzen, eta bukatua zegoen, liburua. Eta alako batean lanean, bueno, liburuaren testuekin delaenean ari lane gau batean jai jago izaldean, poema hau etorrizte Ola, bat-batean etorrizte dan burura. Gure aita len lerroa etorrizte Gure aita, gure eta, eta. nik gauean askotan bakarrenago nionola ko, otoitzena otoitze baten ja eh. otoitze baten xurrumurutan eh. aitzen aiz ez eh. Gure aita, gure aita. Ola nitzan. Torricella esaldi hori. Guren gureita zeruetan zerana Pensatu nuen zeruetan bakarrik edo zeruetan zeruetan terbestean zerana, ez? Gu gandi garbeste edo guzu gandi garbeste ratua. Eta orduan hori datzi nuen eta beste guztia harren bat bezala dena seguida Torricella dan. Hau ez atna misterio bad ez. Badira poemaak ilabeteak behartzutzuna nik ez normalki, eh? Astemaldi maneiz askar bugatze hitu. Bueno, gero liburuntan bad badira, orraztapen asko izan dituztenak eta oso bilakaera luzea izan dutenke, baino hilbide luzea izan dutenak bi diruga dira, baino normalki ez oso luzea baino, bueno, denbora ematen dutena bai gehienak ez, baina honek ez hau izan zen hasi eta ordu herri baten idattzen geo pixatu arratatu nuen, eta hor dago eta pozik nago izan izanaz poema uzenik e, jainkoari otoiz bat egin behar baio gaur nire. Penxamendu tiene sentimiento, digauxi izango litzateke ez. Arren bada otoiz bada, baina era berean kesu bada da, ez. Zer esangu diegu zanpatutako, ez eh? zer esangu diegu tirokatu, ez eh? zer diegu miseria dauden eta bat bat bat. Eta badakit poema hau, eh badakit eh, denei etzaila gustatuko, badakit eh, jainkoaren eh, errukira gure izatea, behar dugula. Entzatzen eta sinisten dutenei, nik erala sinisten dut, baino, ez daela gustatuko baino, nere baitatik atera da, eta otoiz bada, eta eraberean kexu bada. Zer moduz bezitzen liburua e, egitearen prozesua? Uf, oso luzea izan da, ze aurreko liburua ateratzenean ean, orain, ia maosturte, e, nik ez takit. Ez nuen oso, hola, pozgei egizaso liburu arretatik ez. Ez takit, ze pasazen baino. Nik, bueno, alako ilusio batekin atera nuen, eta uste dut, bere eduki balioa badituela baino, bueno, hor gehatu zen pixkat. Ez nukesango baztertua baino, hor zen pixkat, ilunpean. Orduan, hori e, batetik eta bestetik, gure bizitza oso komplikatuazen ortaietan, ez. Momentu zaila ziren, momentu larria ziren, takero eta zaila guak izan ziren. Orduan, bueno, poesia egiteko gogo eregi... Eta literatu idazte gogu gehiagiri gabe gehatu nintzen, ez, Beste egin behar larria guaban ituelako bizitzen. Ezta bagen ituelako ez. Baina e, beti idaztenuen zerbait tarteka idaztenuen. Nik ez ditut idazten poesiak ez oso segidan eta ez oso sakabanatuak. Bezik bolarak izaten ditudanean danean, eta liburu hau da, bolarak izaten ditu danean, bide duru elau poema ateratzea ditut. Gero hilabete askotan ez zerrez. Gero beste bolara duze batean, tak, beste bide diru. Aldizka izan dituen bolarak, batez ere heri etxean egun itzelarik eh ondela 5 urte, 4 urte, izan itunor bi bolara, ba bueno, 6 o poema, ar, eh? eta zituenak gan, Eta hola hola, hola egina zen edola Sijoan zera, e, liburu honteko edukiaren zera, e, historia hola Sijoan. Baino, orain 3 urte, bueno, Lur desiltzenean oraindik esango nuke nik e, liburu hori erdi, erdi zego lei Eta hor eguntzen ba geldialdi bat eta ba gogoetaldi bat eta baina ez oni buruz, eh. Ez posiburu 1000 gauzaiburuz eta orduan adiskide batek e, editore lan eginduenak Pamelako Jose Angelirek. Osoko zehatu ninduen, asko, asko bultzatu ninduen liburu amaitzera, ez. Zotesian. Lena otitzeina genun, eh? Igeun umetian liburu bat, pues sí, liburu bat badu, que lo bucatu keuke, que harina au, harina baino bidean ziak etetze genu izan maituko dudan ta. Bueno, hoy pasan lauro 5 eginen ginen laortaz, baina Baino bueno, la 5 urte gaur eguneti beirat, ordun eh gero, durde doren berak behin sentitzen ixabe, liburua ometu behar du. nik bai, nik ere hori behar hori sentitzen dietan da eta pensatzen dira gainera atal bat, berez egin beharko nukela lurdesi buruz. Bueno. Baina ikusiko diat, noiz eta nola, edo ateratzen zaidan. Ego ez, ni nahi diat, baina idei horrekin aspalitina bile, baina aterako aldira edo. Ta, zalantza horretan nien bilen. Eta berak beti ikusten eh, genuen elkarro, da ditzen ziantzaz, ez, ze zemudu doaz gauza bizitzan eta hau eta beste eta taliburaren ta, ta, ta, azertu. Asko gultzatu ninduen eta asko lagundu dugu gero ere. Ta orduan hor e, duan, batzuk egu horri ondoren izan zenik, ez dakit zepasa zen, neguan zen, neguan zen ura ere, urtarrilan herrilan, eta martxoa. A, uste dut, aurten azte santu oso goizitzen zentzela, ez? Ba, oso. Tarte hortan, tarte hortan, ez dakit ze gertatu zen, ze, ger, ze gertatu zen ez dakit. Hor batzuk inspirazio da dute, beste batzuek ez dakit. Barroan, daukazun zer baita, e, Hor dagoen e, zera hori urtegi hori hor, hor, bat artesi bat ta ra ura ixurtzen hasten da, hola da zerbait izantzen, ez? Eta ia segidan idatzien dituen poema gaienak. Eta hola izan da liburu honen bukatzea. Beraz, honek e, bide luzea izan du liburu honek eta liburu hau liburundeko poema gaindatzien dituan bitartean batez ere egon dira e, nik uste dut eh errefleksio guneak. Nik uste dut liburu honek baduela batez ere e, bizitzaren sama, bizitzaren pisua ta ba, badituela gogoetak, pentsamentuak ez. Nik eh asko pentsatuago baiak idatzi ditut. Ez naiz etorri hola improvisatzera edo aber ze ateatzen zaidenez. Jo naiz batzuetan jakingabe oso ondo hasien asteazten zeanian poemaren len larrokin eztagizuzeaz, bez, nola bukatuko zoomoio, zer janai sumu zigor era baita zer sentipenetik abiatzen zera eta zer kontzientziatik eta zer zer ez. Zaurietatik ez. Eta ondorenkoa, Javier? E, hori zer muzera manduzu? Irakurraldia, jendaurrean irunien e, egintzen dutena, izugarri jendetsua, jendetsua gainera jakin minez, e, gogotsu, inguratu ez da osoikoa e, poesian hez, hez, batera inbeste jende eta ingogotzu urritzea, durango kazokan liburuak izan duen arrera. Hori guztia? Hani ba, harrit joanago alde batetik eta bestetik oso eskertuenago, eta zez, hanik ez, han zentik joan Bueno, justifikatua, nola baita esateko. Esa honuken kitua baita ere, baina gau sentitu nuen nire gura justifikatua. Esa nuen, jo, bizitaba bizitut, iro gita urte ditut, honein aliatu naiz ta, bueno, hau, egin alizateko, egin ditu den guzia, pamerezi zuten ez, momentu honda aliatzia. Ez takit, ez tanork bere burua glorifikatzea gatiko, desatetiko, oh, gaiurre aliatu nahiz, ez, ez, ez, ez, ez da hori, inundikan ere, Iruñako oso berezia izan zen, oso berezia. E, zerbait arraro gertatu zen ez, berezia izan zen erereza, baino berezi izan zen berainzat antollatzaza jendearentzat, jende asko etorri zen. A e, auditoriuna e, planetariuneko auditoriuna betea zegoen eta jaIbeperabazen gaina eta bueno, eta zubi luze hori naparra izaten dutena, eta jende galdeingo zuela, eta ez jende asko zegoen baino... Horre zen momento bat e, oso sanguratsua ez. Aztazeanian izketan, edo irakurtzen, eokantatzen berdin da, jendearen e, entzuleen artean egiten mali madalako isiltasun bat, baina isiltasun, hola, arretatxua. Eh? Arretak jartzen ezutela, konturatzen zareneko isiltasun zer hori, ba, izugarri hori, orduan, e, orduan zure buru erisaten ditozo, bide honetidoa ez. Tiruñen hori gertatu zen asintzen irak izketan gero irakurtzen eta isiltasun izugarri arriba zegoen eta hola bueno, jarraitu zuen zera guziak errezital guziak eta jendea ere niguste dut atera zela hola pozik bezela eh, esanaz nei, esan zidaten batzuek jo, ze esperientzia bitxia izanaren zu poesia errezitali batea etorri eta hain elkarrekin denok hain senideko horreta hain gustora eta sentitzea eta oso jende desberdina desberdinazen, eh? kolore Guzietako jandia zegoen, ma guzietakoa ez, baino bai. Koloretako jandia zegoen, eta, eta iruñako oso berezia. Eta ni etorren entzien oso unkitu bat, oso pozik, Iruña gainea gainean espaldi galduan hauken, kulturalki galduan hauken. Iruñera paseatzea juten itzen, talaun bat zo ikustera, bisitatzera, baino iruñen urteak eta urteak eta urteaz ziren ez nuela ezarra gein, ez poesiarik, ez errezitaldirik, ez ezarrere ez. Azkenekoa mintzaldi bat, laro gitan maik urtean itzan zen, uste dut, eta... Baina, bueno, interesgarri izan zen, baina oso jende gutxirekin. Orduan duan, e, banuen beharra, berriz ere, iruniera aurrubiltzeko eta zerbait egiteko. Eta hori ala izan zen lehen hori. Ta gero durangoen, ba, jendeak oso, harrera una intzion liburuari, mm, sinatzen ahitu nintzen, ettengabe, eta ni ez naiz gauzo dutera jute nahi zenetakoa, baina, bueno, jun nintzen, eta post, postu nintzen asko, jun izanaz... az... E, Neretzat irakaspen bat izan Gizatasuna ez. zidan Gizata irakertsizidan jendearrek. Zer, ez ta bakarrikan liburuak inetortzea eta izenpetuko aldiazutak gero batzu egori bakarra, eta bueno, izenpetzen diazu, baina beste batzuk, beste batzuek beraien historiak ontatzea izuek. Bidea ematen dizuek galdera egiteko. Ni halako zean haiz, so nik badu familia hartzeko bat olako egoera batean, eta ni badut alaba bat e, preso dagoena, eta ez esaten zergatik nik erenion galdetu baina eta bueno orduan hor historiak ikusten dituzu. Jenderan historiak ez. Eta iruñan ere hebea gertatu zen. Eta durango nere bai. Eta hor duan mm, bizkate helagun e, e, e, batek esango luken duzela. Gizarre teratze bat duzela, baina modu afektibo batean ez. Soin dartsua bai. Xaber, mm. beste gauza asko liburuz ere gen ezak, apena saipatu dugun neguan izan zen e, atala. E, baina bai esan diguzu etorrizarenean guztore irakurriko zenukela Atalori zabaltzen duen poema, okera ezpanago, bertan ikusten delako, hemen gure estudiotatik ikusten den, bertan aipatzen duzulako estudiotatik ikusten den mendia. Musikarik nahi duzu, Javier? Edo, ahot, txutzez. Musika egok, ibad, baldin batzen duteke, eta hola, isuade, isuade, atzeti jartzeko, bai, baina bai, hola. Adibidez, neguak, Mikel Aguarenak indarra gehiagi? Ez, abotxa ez nuke nahiko, bestela, abotxak, abotxari indarraken duko dio. Instrumentela, utxara. Ah, ah, bale. Hmm? Bai. Emeki, emeki, jarri, eh? Bai. Xavier letek, bere liburu berritik. Bai. Lehen sarrera zarrera irakuriko dut, Xavier? Irakuriko eh, dut? Ez, esplikazio txikaz man behar dut. Bai. Eh, poema hau, neguan izan zen, liburu behar azkeneko ataleko, eh, lehen, lehen, lehen poema da. Eta, aipatzen da, bihan mendia Eta, zu gondosan duzume zela arantsa aiparkatu, Menik gure estudiantak ikusten ari geran atzean Biandizmendia oi hartzen dago eta Biandizmendiak eh bueno bere izten ditu edo mugatzen ditu oi hartunta lesaka eta orduan poema hone gaudio Bi mila, ta 5 garren urteko azaroaren 27 zazpian, igandea Lurdes bizitatzera eri etzera nindola Asaroko Arratsaldean elurra ikusi dut Bianditz Mendiaren egalgailurretan. Txuri hartan begirada da itsatirik berriz ere negu atarian esan diot ahotsapalez nere buruari. Zer nolago unkidura elur txuriena nerabea ginenean herri galdu hartan. Begiratzen genituen bortuak mendilerroak eta han ekialdea Nafarroa zegoela esaten ziguten lesaka baztan auinamendiak haratago europako erresumak edo agian agian errusila ez bai geneki enoraino ailegatzen zen mundua baina mendilepo hurbil haietatik zedorkigula dena hori ongi genekien gure ez jakin eskasean ho ekaitzak elurrak eta negua eta izentatzearekin eraikitzen zirela gertakizunak eguratzen aldaketak iragarri eta alabe hartuz. Gero laizter, eguberria genuen atarian, eta olentzero ikaskina menditik geisten zenean sua eta mezua bailarara ekarriz, gure bihotzetan zilarrezko txintxarriek errepikatzen zuten zorio narrituaren doinua. Penaz, begiratzen genien orduan txarrekoei eta haien hurbilago ginen sentitzen, sorteak onizatearen atari epeletik usatu zituelako. Gaur, izan ginen hartatik, ia ezer estenean geratzen, berriro txurizkantziak ikusi ditut mendiak ekialdeko bortuetara begiratu dut unkitua, eta barnearen, barne, barneratuenetik esnatuzait, Denboraren abaraskaren pean ez talia zegoen kantua. Goiko mendilan elurra dago, errekaldean izotza. Xavier Lete, estimatuta dago bizita. Mil esker zuei. Eta eguberrian. Berdin zuei eta entzule guztiei. Entzule guztiei guk, besterik ez gorkoz, biar lauretan itzuliko gara, arratsaldekoan orain mesularia, aio, tondo bizi.